waarlik die begin en die einde hier is die bron van ons leven ons eer die vermoorde dankie dat ons met waarheid kan sê ons het die lief omdat hy ons eerste lief gehad het en hy het ons harte gewen ons eer die vermoorde vader in Jesus naam Amen as iemand vir ons woord het luister ons raak Goedemorgen allemaal. Kijk, ek het hier begin, toe was onzeker tien in die kerk. Ek is nou op die oomlik in Oost-London, maar as ek een kans krij, dan kom ek hierna toe, want my sister is hier so. Maar ek wil julle net vertel van die gerechtigheid van God. Hierdie boek het ek by Jan gekry, Nenda, toe hy om klaar geskryf het. En ek het om gesit in doen, en doen, en doen, en doen. Dan sit ek om neer, sit ek om tussen my boeken, as ek weer kyk, koop ek hier en daar een boek aan, sien ek maar die gerechtigheid van God staan uit. Ek wil jylle net een ding vandag met zekerheid kan sê, dat is hierdie in jou leven oorbaars, dan kom gelaseers 522 in jou leven in. Ek wil net vir jylle sê, dan word alles van God se gedagtes oor die persoon, wat jy met probleme gaat, en dan kyk jy dier ander oor na alles. Want dan kan ek maar hierdie woord gebruik soos een oud tannie van my sê, vrek vlees frek. Dit is hoe ek voel, dat as jy die gerechtigheid van God in jou lewe inkom, dan kyk jy met ander oor na alles, en jou harts begeerte is om met God feestmaal te hou. Dan het jy nie meer een saak met die wereld wat hulle sê nie, wat hulle doen nie, want dan het jou gedachte en jou hart het heeltemal verander. Want dan groei liefde in jou lewe. Ek wil net vir vir Jan en Henda baie dankie sê vir wat hulle vir my gedoen het in my leven. Om vir my die woord, ek gee nie eer aan Jan en ek gee ook nie eer aan Henda nie, maar vir die woord wat na my toegekom het, het hulle vir my in waarheid geleer. Ek wil net vir julle hierdie lees in 2 Petrus 3. Die Heere vertraag nie die belofte soos sommige dit verachting acht nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hee, dat sommige moet vergaan nie, maar dat hy allemaal tot bekering moet kom. Die Heere is vir allemaal ewe lief. Dit is wat vir my wonderlik is, dat hy nie mense voortrek nie. En as jy voor hom gaan buig, en om jou alles in die leven maak, dan sien jy wie hy in werkelijkheid is. Dank u. Vader ons eer nie vanmorgen, vir die grootse, grootse voorde. Dat ons die woord, dat ons inzicht kry het, dat die gees ons harte oopgemaak het vir die woord. En vir die waarde wat het vir ons het. Heren, dat ons dit nie meer lees om wat ons moet neen, of om dit die rechte ding is om te doen nie. Heren, maar dat ons uit die woord uitvind, die heerlijkheid van die bedoeling, die gedagte van die begin af voor ons. En dat ons al hoe meer ingetrek word om te sien soos u sien. En dit is ons gebed vir môre so wat wat die mees gebid het Here dat ek mag sien. Here dat ons waarlik mag sien. Dat ons dieper kan kyk as die oppervlakte. Dat ons kan sien soos wat u sien. En ons dankie daarvoor in Jezus naam. Amen. Nou ja, waar kom ons vandaan? Ek wil hier ons met vanmorgen praat en ek dink dis maar net die begin dalk daarvan maar ons wil minderwaardigheid uitlop houd slaan. Ek dink nie ons verstaan aldag mooi hoe diep gewortel minderwaardigheid in ons is nie en Lule het nou daarna verwijs hoe dat ons selfs onbewustelik en ons achterkop altyd bezig is met wat sal die mense sê, wat gaan die ding, wat er vertooning maak ek, hoe lyk ek vir ander, dis nie ter sprake nie, wat ter sprake is, hoe lyk jy vir God, en hy het nie wit nie, en so lief het God die wereld gehad, en hy het die selle prijs vir elkeen van ons betaal, hy kies niemand by niemand kant nie, dis die wonderlijke, ons kan groot beklein met mekaar he en dan is die Heere net so lief vir my as wat hy vir my opponent is. Precies is jylle prijs, precies waarde. En as ons dit verstaan, dan ontloonde dadelijk die spanning en die, ek wil amper sê, die agressie, die bedreid, wat daar tussen ons kan ontstaan as ons vashak met mekaar. Maar onthou waar het ons vandaan gekom, ons het die laaste twee weke, het die Heere vir ons rechtig, hierdie ginsbewees, dat ons begin ontdek het, dat, ek wil net sommer net dier die beeld op die bord sit vir die ouds wat nie hier was laas week nie, Ons het gesê oor die ongeveer 6.000 jaar van Adam af. Hier was Adam en God het Adam met hoofletter gemaakt. En hierdie Adam was geskapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Hy was volmaak. Hy het niks nodig gehad om buiten te voeg nie. God het sê vir hom gesê wees. Hy het nie gesê ek maak jou een heerser nie. Of gaan heers nie. Hy het eindelijk gesê wees wat ek jou gemaakt het. Ek het jou een heerser gemaakt. Ek alles in jou ingebouw om die grootsheid te ontvang. Ons het gekyk na die skrif in Petrus 2 Petrus 1 vers 3 wat gesê het, Godse vermoe om ons te construeer, God het ons ontwerp om die volle belading te kan hanteer van die volheid van God wat in ons moes kom woon, onthou het van die begin af, het hy vir ons lichaam gegee as een tempel, een tempel vir hom. En om die volle belading van die volheid van die God te ontvang, moes hy ons ontwerp par excellence. Ons moes baie goed ontwerp gewees en hy het. En hy sê, sy godelike kracht, Godse vermoe, sy Godse skepingskracht, het ons alles geskenk, wat, soos hy dit gestel het, tot leven godsverdiening, wat beteken, om ons in staat te stel, om ononderbroken, sonder enige inmenging van skuld of of tekort of um, oordeel die negatieve kant van oordeel nee. om sonder daar die inmenging onafgebroken toewijding in hierdie verhouding met om te hee en dan sê hy dit het gebeur dier die kennis van hom wat ons geroep tot sy heerlijkheid en deg en die kennis is sy kennis ons kennis van hom nie maar sy kennis van ons hoe ken hy ons, wat hy het ons gemaakt, ons is gekap uit die rotsheid, ons was in sy hart gewees, toe ons kunstig geformeerd het in die dieptes van die aarde, sê David, beskryf hy hierdie ding, hy sê, my ongevormde klomp was vir jy nie onbekend nie, maar hy het my daar in die dieptes van die aarde gevormd, God weet precies, hoe hy my geconstrueerd het, hy weet precies wat my vermoeens is, wat jou vermoeens is, en God sê, ek is tevrede, en daarom het, hy dit besing in uh, Syfania, ek herhaal nou sommer een klomp goed, Syfania 3 daarby vers 17, wat die Amplified sê, uh, waar hy sê, God draai tikkie om ons, God, jy hoor ons met blijdskap sê, God rests in silent satisfaction, God sê, ek is so tevrede met hierdie eindproduk, maar ons is dit so moeilik, as God dan so tevrede is met hierdie eindproduk, hoekom is dit vir ons so moeilik om tevrede te wees met hom? God is tevrede met jou, kom is jy dan ontevrede met jouself? En goed, ons weet die verloop was, Adam het uit, aai Adam uit, waarmee God so tevrede was, geval na klein Adam toe, ek skryf het met klein letterkies. En toe het ons na 2.500 jaar die wet gesien onder Mooses, wat gesê het, as jy sal ek, en die hele proces van die oud-testament, was om hierdie klein Adam groter te maak. Al groter te maak, sien jylle. Maar maak die saak, hoe groot ons om opgeblaas het nie, hy het klein Adam geblei, dit was klein Adam wat opgeblaas is. En toe kom God en hy stuur weer een Adam, Adam, een wat geen sonde geken het nie, geen skuld geken het nie, een wat die volheid, die volheid van die Godheid woon lichamelik in omzee Paulus Colossense 2.9, hy is ontwerp soos die eerste Adam ontwerp is, om die volle belading van Godse heerlijkheid, van Godse oorspronklike gedachte te ontvang, om on, ononderbooke on verhouding met God te hee, sonder enige inmenging van skuld, of van minnewaardigheid, ondou hy wat dit geen roof geacht het om aan God gelijk te wees nie, het omself ontledig, ondou hy geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie. Hy wat geen sonde geken het nie, so daar er was geen inmenging daar nie. Right. En God stier die Adam om klein Adam te verander na Adam toe, na die Adam wat God geskep het. Daarom sê hy, omdat ons ingesluid was in die Christus, in die kruis, Sien God ons as een nieuwe skeping. Die nieuwe skeping is nie een mooi, fatsoenlijke, goed gemeneerde klein Adam nie. Die nieuwe skeping is een volledige afgehandelde hoofletter Adam. Die Adam wat God oorspronkelijk gemaakt het. Dis wie jy is. Maar wat gebeur het vir 2000 jaar wat gevolge daarna tot waar ons vandag is, het die mensdom, godsdienst, die klein Adam oorgetrekd in die Nieuwe Testament en, en nou nieuwe methodes gebruik. Baie ouwens gebruik nog steeds die wet, maar ons het ons nou die wet afgesterf. Ons is nou die verlichte ouwens, nee. En so ons sê, ons is nie meer onder die wet, nie. En wat ons toe doen is dit, ons sê, nou gebruik ons nie meer die wet, nie, ons gebruik die geest om klein Adam groter te maak. So nou het ons geestelike dinge gedoen. Ons lees, ons Bible, ons bid elke dag. Ons beleid die rechte goeders, ons doen al hierdie goeders en ons maak weer die klein Adam al groter en ons het gesien, dit werk net so ver. Dit werk net so ver. En hy het vanmorgen, vir ons die andere beelde daarvan geweest, dus wees die heren vir ons iets verder, hy sê vir ons, van die begin af sê, sonder geloof is het onmoendlik vir God te baag, want vir God om sy sin te kry, kan dit nie kom door werke nie, want werke kom te kort. Hy sê die mens, hierdie kleine Adam, kyk mooi, hierdie kleine Adam, het klein Adam geword waardier? Wat het van groot Adam, klein Adam gemaakt? Wat sê jy? Ok, sê sê minna waarigheid, ek soek, soek een ander ding. Werke, haha, dis werke, ondou jy, God het gesê wees, recht, en toe sê die duivel nie, maar jy moet doen, ondou jy. En toe hy doen, die werke van doen, het om minna waarig gemaakt, sê jy. So, kan jylle sien dat werke is die rede vir klein Adam? Wat is die rede vir groot Adam? Hoe het God die kleine Adam na groot Adam toegevat? Door geloof. Door sy geloof. Hoor wat sy, die skrif wat ons nou al hore gereid, Romeine 3, 22, die gerechtigheid van God namelijk door die geloof van Jesus Christus vir amal en oor amal het geloof, want daar geen onderscheid is nie, want allemaal het gezondig, maar allemaal word gerechtvaardig. Geloof nie, geloof nie, word gerechtvaardig. Hoe? Door die geloof, door die geloof van Jesus Christus. Zoals so sien, kleine Adam, het kleine Adam geword door werke, door goeders wat ek doen. Julle met my. God het kleine Adam groot gemaakt, om herstel, eindelijk het hy kleine Adam doodgemaak. Hy het kleine Adam doodgemaak, en hy het een nieuwe eengemaak, omdat jy die pottebakker in die klei, die heren sê vir jy ja, gaan af na die huis van die pottebakker, dan kyk jy wat maak die pottebakker, en hy sê, toe hy kom, toos die pottebakker bezig om een voorwerp te maak op die skuif, soos wat pottebakkers maak, Nee hy sê, maar die voorwerp wat hy gemaakt het, het misluk in die hand van die pottebakker, soos wat het gaan, met klei, in die hand van die pottebakker, en toe wat maak God, toe sê hy, toe vat hy, een ander stik klei, en hy maak, en weer een voorwerp, maar hierdie keer, soos wat het goed is, in die oog van die pottebakker. Nou kyk het, hoe dit gemis, dit is die pottebakker, dit is die hele story van die pottebakker, nee, God is die pottebakker, die mens was die klei, en God het die klei gevat, en hy het Adam adem gemaakt, en die adem het mislik, en toe kom God en hy stierf sy pseen, die laaste Adam en hy kon maak weer een Adam, en hy het nie mislik nie. Hoor <laughs> jy? Want die offer wat Jezus gebring het, was een eens en voor altijd offer. Daarom kan die laatste Adam nie mislik nie. Daarom sê hy, elke oog sal omsien, en elke tong sal beleid dat hy die Heere is. Hy sê, die laatste Adam sal verseker nie mislik nie. Maar wie wat? Ons kan die laatste Adam op houd En ons het so lang die laatste arm op ou gesit in ons levens. Wie het ons het gedoen? Ons het die selig uh, skit in Jeremia gedeem oor die pottebakker. En ons het gesing, Doen slechts, Ie wil hier, Ie wil met my, Ie pottebakker, Met my die klei. Voor my, my, my, maak my net soos Ie wil. Hy sê, Doen slechts, Ie wil hier, Ie wil met my, Wat is die almoete klei? Ja, Verstaan jy, Ons het nou die stuk by gesit, Maar ander woorde ons gesê, die omstandighede wat oor ons kom, dit is wat Liekie sê, die omstandighede en die slechte goed wat ons gebeur, is die goeders wat God doen, om ons beter te maak. Dit klink vir my asof God dan weer so bezig wees, om klein Adam groot te kry. En jy sê, ons het 2 Korinthus 3,18 ook so gelees as het gesê in 2 Korinthus 3,18, hy sê ons word verander van heerlijkheid tot heerlijkheid, tot heerlijkheid, tot heerlijkheid. Wie wat is dit? Dit is klein Adam wat al groter opgeblaas word. Maar dit is nie wat Jesus kom doen het nie. Jesus het vir ons van die eerlijkheid van klein Adam afkom, wegdraai. Hy sê, ons word met die onbedekte gezicht, sien ons nie meer, een groot opgeblaaste klein Adam, met al sy sukses, en al sy geestelikheid, al sy goeie manier in die neer, wat ons nou sien, ons draai ons kop weg van die klein Adam, wat uit werke uitkom, en ons kyk na die Adam, wat uit geloof uitkom, weg van die een, na die andere een toe. En nou moet ons die groot Adam, die hoofletter Adam raak sien, die Adam, wat in Christus Jezus' skap is, en waarin gerechtigheid en heiligheid. Kan jylle sien die geheim? Nou het gesê, doen of werke, het van groot Adam klein Adam gemaakt. Nou het geloof, met die hoofletter, geloof, Jezus' geloof, Godse geloof, het van klein Adam, weer Adam gemaakt, het klein Adam herstel. En nou het ons gesê, kom Romeine 5, 1, en hy sê, ek wil het nou net gaan halen, dat ons het net by mekaar krijg, nee, nou kom Romeine 4, 25, vers van Romeine 4, sê dit, hy sê, hy is oorgeleverd te wille van ons misdade, en hy is te wille van ons rechtverigmaking. Nou jylle verstaan wat dit sê, nee, dit sê, ons misdade, klein Adam, was die rede waar oor hy oorgeleverd is. Groot Adam, ons gerechtigheid, ons rechtverigmaking, was die rede waar oor hy opgewek is. So, sy opstanding, is die kwotantie, is die bewys is die bewys dat God klaar is met klein Adam en dat hy groot Adam herstel het. Ek wil vir jou vraag, as hy oud dood is, is hy dood. As klein Adam dood is, kan hy nie weer leven nie. Kan hy verstaan hoe verskrikkelijk onwettig is dit vir klein Adam om aan te karren? Maar vir 2000 jaar na die tijd gaan ons met die onwettigheid voort en ons probeer hierdie klein Adam al hoe beter laat lyk. Ons blaas klein Adam al hoe verder op. En ons doen dit dier geloof, maar ek nou kyk nou mooi. Hy sê, ons is dier geloof gerechtverdig, rechtverdig of die gerechtigheid van God. Dier geloof. Nou geloof, sien ons, is daar nou twee. Daar is Godse geloof, wat ek met die hoofdletters skryf, wat ons rechtverdig het, stem jylle saam. Maar nou sê, omdat ons dan uit die geloof van God gerechtverdig is, het ons vrede met God vrede, die woord Eirene het ons gesê, is om een te wees met God, nee, nou almal is gerechtverdig wie is nie gerechtverdig nie so lief het God vir wie gehad wereld gehad, wat sê, hy sê ek delg jou oortreding uit soos een nevel, jou sonde soos een wolk, keer terug tot my, ek het goed aan jou gedoen, hy sê, ek het voortijd gedoen, voordat jy gebore is het ek al jou oortreding uitgedelg jou sonde soos een wolk ek het het verweider, dit bestaan nie vir my nie, ek, aan sondes en oortredingen sal ek nooit meer denk nie, sê God, so hy sê, ek het afgehandel, so, God het ons allemaal gerechtverdig, en nou het ons gesê, omdat ons gerechtverdig is, omdat God met die goeie nies na ons toe kom, en sê, ek het jou gerechtverdig, ek het jou vergewe, ek het jou geheilig, ek het jou gereinig, ek het jou sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God gestel, omdat hy dit nou vir ons kan sê, die evangelie, Nou kan ons nie anders as om te sê, jyre, ons aanvaar dit nie. Dis ons geloof. Klein letterkie. En nou as ons dit aanvaar, dan word ons een met God. Jy sê, as ek sê, jyre, ek geloof jy, ek aanvaard wat jy sê. Jyre, jy het my niet gemaakt, ek is niet. Ek aanvaard jy die nieuwe skeping. Ek aanvaard jy die Adam. Jyre, ek voel dat ek nog ou Adam, maar ek aanvaar jy die nieuwe Adam. Dis ons begin. Dis my geloof. En jy sien, dan krijg ek vrede, dan word ek een. Alle mense is gerecht verder die geloof van God, maar allemaal is nie vrede met God nie. Allemaal is nie een met hom nie. Baie van hulle vecht met hom, weerstaan om, oor jy vervolg om. Maar die oomlik as my geloof bykom, dan word ek een met hom. En dis die ding wat jy vir jyself moet ondersoek. Het jou geloof jou een met hom gemaakt? Jy sien om een met hom te wees, dat sy geest en sy volheid sy intrek in jou geneem het. Jy sê, die groot gevaar van godsdienst is dat ons dier die acties gaan en dat ons woorde in mekaar sy mond le. Ons sê bijvoorbeeld baie van vooraf die geest van God wat in jou woont. Die vraag is, woon in jou? Hy woon nie in jou as jou nie toegelaat het nie. Hy is een gentleman. Hy sal hem nie op jou self afdoen nie en ons kan parallel loop met die verhouding met God, ons kan praat oor die verhouding met God, ons kan bewuswees dat daar iets is soos die verhouding met God, ons kan die rechte dinge doen, maar sien jy, ons is met klein Adam bezig, want ons is bezig om ons gedrag, ons optreden te modificeer. Dit is al wat ons doen, ons is bezig om ons optreden te modificeer, en ons sê, jy weet, ek is nou, ek is een kind van die Heere, ek gaan deur vir een kind van die Heere, en kinders van die Heere maak so, en ek behoort so te maak, en ek moet hierdie ding los, want dit past nie by die kind van hier nie, en so gaan ons aan, maar besef jy wat is ons bezig om te doen, ons is net bezig om klein adem op te blaas. Ek wil dis een stelling maak en sê, enige iets waartoe ons aspireer, is onwaar. Enige iets waartoe ons aspireer, is vals. Want as ek aspireer na iets, is die klein Adam wat groot word. Maar as ek besef, wat aan die kruis gebeur het, dan aspireer ek tot niks, ek is dit. As ek oortuig is, dat God my herstel het in Christus Jesus, dat hy my sonde soos een wolk weggevat het, dan is daar nie meer achterdog nie, daar is nie meer skuld nie, daar is nie meer minne waarigheid nie. En as daar nie meer achterdog en skuld in minne waarigheid is nie, wat wil ek dan doen? Hoe beter wil ek wees as dit? Ek kan dan nog nie beter wees as wat hy my reeds gemaakt het nie. En beseef jy, hoekom het ons onvrede met mekaar? Ek wil jy mooi vraag, ek denk bykie daarover. waarom leef ons in onvrede met mekaar? In ons hievelike, in ons huise, in ons gemeente, in ons verhoudings en bezigheid in alles. Waarom leef ons in onvrede met mekaar? Omdat ek myself nie aanvaar? het, verweekers nie, omdat ek nie oortuig is nie, en al wat my kan oortuig is die woord hy sê die geloof kom dier die gehoor nie, dier die woord van God, en die doel van die prediking is om elk een van ons tot die oortuiging te bring, maar hy sien wat ek achterkom, dis nie 1 en 1 is 2 nie ek kan dit sê en sê hy is goed dit wat ek sê, vir jarre dan het ek gesprek moet van julle en dan denk ek, waar was jy die laatste 10 jaar ons het dit 1000 mal gesê ons vir oor jy, want daar bly een bedekking, ek wil vir jou sê, kyk, ons het gesê, ons is nie meer onder die wet nie, want nou sê Paulus, hy sê, solang as wat Mooses gelees word, die wet gelees word, bly daar een bedekking oor hulle harte, dan kan hulle nie verstaan nie, ek kan hulle nie hoor wat God sê nie, maar luister, hier die ander wet, besef julle, wat sê hierdie wet? Hierdie wet sê doen, waar kom die wet eindelijk vandaan? Dit kom van Adam af, my ander woorde, solang as wat ek in die doen bezigheid is, solang as wat ek aspireer, om iets beter te wees, so lang is daar bedekking en dit is wat oor kan sê nie en dit is wat ek al een jaar of vijf jaar of tien jaar of twonig jaar in die gemeente kom wat ons hierdie goed met mekaar deel en deel en deel, ek hoor dit nog steeds sê, ons hart het stomp geword, met ons oog kyk ons in ons sê nie, hoor ons verstaan nie, terwyl hier moet hierdie verandering kom, en daarom kom ek jou sê, ons kan nie net sit en luister en sê, joe, die woord het my gevat, is prachtig nie. Wat ons nodig het, is om hierdie woord te gaan vat, soos Maria dit gedoen het, en het in haar hart gaan oordink. Jy alleen met Godse Gees en het gaan oordink, totdat die dag aanbreek. Totdat die morrester in jou hart opgaan. Totdat die nieuwe adem in jou geopenbaar word. Totdat jy tevrede is, soos God tevrede is met jou. Nou luister mooi. Ja yeah man, daar is goed as wat jy doen, wat glad nie so vast is nie. God sê, ek kan nooit met die goed werk, voor ek nie by, by jy kon uitkom nie. As jy nie eerst jouself kan sien van wie jy is nie, gaan die goed nie verander nie. As jy die goed probeer verander, sonder om te sien wat jy is, is jy bezig om klein adem op te blaas. Maar as jy groot adem ontdek het, sal die symptome, die bosluise sal afval, jy soos die bezig wat hierdie dip is. Die bosluise van onvars optrede, sal afval van jou af. Want jy is wie jy is. En wie wat die nieuwe Adam, of die, die oorspronkelijke Adam, Godse oorspronklike gedachte met die mens, die Adam in die hoofdletter, nee, die in wat Jezus herskip het, wat zonder gebrek is, hy is van niemand aanstoot nie. Daarom sê Jesaja, hy sê, nasies en konings sal trek na jou licht. Hy sal. Sê nie omdat jy pakkaat op die pale sit, en een goeie advertentieveld toch het op Facebook nie. Hy sê, hulle sal eenvoudig kom, omdat jy nie een aanstoot vir iemand sal wees. Oons wat hulle daar eens verset sal, dalk ongemakkelijk moet jou wees. <laughs> Want ondra net, oons wat onderskild leef, wat nie gesien het, hoe die nieuwe Adam lyk like nie. Sien baie keer in andere oonse optrede, een beskuldiging. Hulle lees dit, daarom sê Paulus, hy sê, Leef in vrede So ver dit van jylle afvang met alle mense Want jy sien Dit get moeilik vir alle mense om vrede met jou te heen Want hulle sê hierdie oud Wat gaan daar met hom, hy so gelukkig en ek is so ongelukkig En ek hou niks daarvan Dat hy gelukkig is en ek ongelukkig is nie Ek moet hom ook ongelukkig kry So wat doen ek met hom Ek krap aan hom En ek skinner van hom En ek druk hom af en ek sê hom slecht Laat ek hom net kan afbring na my vlakte Dan voel ek hom een bykie beter My sien, God is nie in die bezigheid nie God is in die bezigheid wat sê, ek het die selle prijs, ek het die selle waarde, ek het die selle etiket, is in elkeen van julle knoopsgaat, en ek sê nie wie eenpette, kaartjes aan met die toukie en die prijs nie, en die prijs wat God vir jou betaal het, vir elkeen van ons, is precies die jale. Right, maar nou, nou verstaan julle dit, nou het ons gesien, dat hierdie geloof, hierdie geloof het wat gedoet, my geloof, my geloof het as net een ding gedoen, en dit is om vir my vrede te gee, om my met God te verbind. En nou kyk wat gebeur het, nou het ons verstaan, ons het die term geloof, het nou opgestaan in die Nieuwe Testament, buiten proporties, en ons het geloof gevat, soos wat ons met die kleine Adam gevat het, het ons die geloof van die mens, my geloof gevat, en ons het daarmee gaan werk, en ons het het groter gemaakt, en ons geloof het nog groter geworden, sien julle, En ek het daai geloof, netjes wat ek klein Adam opgeblaas het, het ek my geloof opgeblaas en ons het ongelooflike oogtes bereik. As jy dink, hoeveel oudens het al die doodheid opgestaan as genees van siektes, waar ons verlossing gekry het oor natuurverskynsels, hoeveel, net tussen ons, wat is die getuienis wat geloof vir ons gedoen het? Baie dikwils ons geloof. Maar ons geloof gesteek ergens vas. Ons geloof blaas ergens af, hy kan net nie die toets van die tyde in staan nie. En dit is waar Godse geloof nodig is. Daarom het Jesus gesê, jylle moet die geloof van God hee. So sê jylle wat is nou gedoen? Ons het in plaas dat ons ons geloof gebruik het, om een met om te wees, so dat sy geloof van ons besit kan neem. Het ons ons geloof gebruik, om sy beloftes in te verkry. Sy voorsiening en sy beskerming en sy geneesing. Julle by. En ons was tot een groot mate suksesvol. Maar ons is nie altyd suksesvol nie. En ons as gemeente, as getuies daarvan, hoe dat dit soms vir ons gewerk het, en dan skree allemaal prijs die Heere, en ons klappe handen vir goeie getuienis. En as daar nie getuies nie, sê ons niks, dan klap ons okey handen nie, ons prijs die Heere nie. So wat het die Heere ons nou in die steek gelaat? Nee, ons het nie recht beleid nie. Ons het nie genoeg gegloe nie. Ons geloof het nie genoeg ontwikkel nie. Hoor jy ons verduidelik? Ons, ons leef daarom in een gebroken wereld. Ons het baie verduidelings gegeen van waarhoor het ons geloof wat ons so goed ontwikkel het, ergens vastgesteken tekort gekom. Tot ons ontdek, dat ons ons geloof kan gebruik, om net een met God te wees, om net daarby om te sit, to rest with him in silent satisfaction, om tevrede te wees, uiteindelik, met die werk wat Jesus gedoen het, om uiteindelik tot die oortuiging te kom, dat Jesus my volmaak het in hom, dat hy die ou mens, wat met al sy geiten en sy goeders, het saam met hom gesterwe, en die nieuwe mens, met Godse eerlijkheid saam met hom opgestaan, en die van julle wat gedoop is ek praat nou van gedoop is nie, nie besprinkel is nie, besprinkel is nie doop nie nee. die van julle wat gedoop is sal ondou, dit is precies wat ons in die doop gedemonstreerd, in ons doop het ons gesê jere, soos wat ek in jy ingesluid was in die dood bevestig ek, ek demonstreer dit in die doop, en sê soos ons dier die doop in sy dood begrawe word so daar ek begrawe, hy sê so sal ons ook saam met die opstaan in die nieuwe lewe, en toe hy opgestaan het het ons opgestaan So beseef jy, ons het eindelik 2000 jaar geleden opgestaan. En al wat nodig is, is om dit te snap. Goed, jylle verstaan het nie. As ek my geloof gaan aanwend, vir intimiteit met om, dan gaan Godse geloof oorneem. En Godse geloof val nooit. Dis absoluut. Maar goed, nou wil ek ons met gaan kyk na een paar skrifte. Want ek wil kom by wat ek vanmorgen wil sê, ek wil, wil minnerwaardigheid houd slaan, en ek wil vir jou wees, dat minnerwaardigheid is waarschijnlijk jou nummer 1 vijand. Jou nummer 1 vijand. Blijsam met my na, Jesaja 54. Toe. Jesaja 54 praat nou ons baie, baie mooi en sterk, oor hierdie hele saak. Jesaja 54. Ek gaan nou vinnig graag hierder werk, te wille van die tyd, maar ek wil jylle met saamheid verstaan. Nou hoor wat sê die heren, hy sê, jubel onvruchtbare, wat nie gebaar het nie. Breek uit en gejubel, jy wat geen weeg gehad het, die van die kinders van die eensame, is meer as die kinders van die getrouwde, sê die heren. Jy weet, ek kan nie help nie, dis maar hoe ouse brein werk nie. As ek hierdie stik lees, dan denk ek sommer dadelijk aan Hannah en Peninna, onthou jylle van Hannah en Peninna. Elkanah sy twee vrouwens. Hannah, was die een wat nie kinders gehaad het nie. Paninna het kinders gehaad, en daar was een groot strijd tussen die twee, competitie tussen die twee, en Hanna het uit die aard van die staak altyd in die onderspit gedeld. Omdat jy toch dat daar by die tempel, by die, die tempel gaan sitte, want die vrouwens mag nie in die tempel gekom het nie, daar by die tempel het, het Hannah gaan sitte, en sy het gebid, en sy het haar hart uitgestort vir die heren, so daar het iets gebeur, daar het een connectie plaasgevind, kan jy sien hoe ver is dit voor die kruis? Maar daar het een connectie gekomt tussen Godse geest en Hannah. En ou Elie, verstaan het nie, ou Elie is nou hierdie groot geestelike ou wat die richter was, nee, hy verstaan het nie, hy sê, vrou man, sê die wijn van jou af, ek kan sien jy dronk. Voor hom lyk sy dronk. Maar sy sê, neem my Heer, ek het my hart voor die Heer uitgestort, en sy het daar er in hierdie groot nood van haar gewees. En dan snap ou Elie dit. En een jaar later is klein Samuel gebore. Samuel, wat beteken, ek het om van die Heere afgebidt en dan sing Anna, dan sing Anna, en sy sing hierdie lied in 1 Samuel 2, 2. As ek net vindig, dit kan naaslaan vir julle. 1 Samuel 3, sê sy, sy die volgende, hoor wat sê sy, sy? Ek begin by die eerste vers, hy sê, my hart hiebel in die heren, my hoering is hoog in die heren, my mond is wyd oop oor my vijande. Jy weet nou wie sa vijande spinne dan, he? Hy sê, want ek verheeg my in die verlossing, niemand is heilig soos die heren, en daar is niemand buiten die, en daar is Geen rot soos onze God nie. Spreek nie voordierend al te hoog nie. Laat vermeedle taal nie uit jylle mond uitgaan nie, want die Heere is een God van diepe kennis, en dierom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestrykel het, is met kracht om God. Sien jy verwees hy na herself en haar, haar teenstander. Hy sien die wat versadig was, pinna, het hulle verbrood vir hier, maar die wat honger was, ek, wat ongehaad het, ris. Selfs die onvrugbare, dis hanna het 7 gebaar, nou is interessant, nou, nou profiteer ook somme, sy sê, sy, sy is nog net by haar eerste een, maar sy sê somme, sy het 7 gebaar, so Samuel is klaar voor haar 7, hoor, hoor jy wat gebeur moet daar, 7 gebaar, maar sy wat rijk in kinders was, het vir welk, goed, en dan het sy die kostbare stik gesê, wat ek nou nie ver oor gaan praat nie, want ja, gaan te veel tyd vat, maar as ek Jesaja 54 lees, dan denk ek dadelijk aan aan Peninna, maar dis wat ek die fout maak, want kijk, dat ek gauw vir jy het vir, dat Hanan Paninna is een beeld in die vlees. Maar as moet die dan nie geest sien. En nou sê die were die ding, hy sê, jy onvrugbare, wat nie gebaar het nie. En nou praat hy met jou vanmorgen. Hy sê, jy, wat nie gebaar het nie, so hy praat nou met die mans net so wat hy met die vrouwens praat, want hy praat nie van die geboorte van kinders. Hy gebruik die beeld van om geboorte te gee aan kinders. Maar hy praat nie daarvan nie. Hy praat van geestelike voortplanting. Nou moet ons mooi verstaan, wat so geestelike voortplanting wees? Dadelijk sê ons, as ons na geestelike voortplanting dink, dan dink ons en sê, maar as ek met iemand die evangelie van Jesus gedeel het, en hy het Jesus aangeneem, hy is ook nou kind van die Heere, dan het ek geestelike voortgeplant. Maar dit is die geestelike voortplanting. Wat is geestelike voortplanting? Geestelike voortplanting sal beteken, dat my getuienis die woord wat die heren dier my gesprek het, waarvoor hy my gebruik het, dat daar die woord, die effect sal hee, dat hy die hoofdletter Adam, gaan laat opstaan, binnen in die persoon, dan sê ek effectief. Hy sê, jy wil onvruchtbare, nou wil ek jou vraag, hoeveel ouwens, loop in die hoofdletter Adam, op grond van jou getuienis? hy sê, jebel onvruchtbare, hy sê, as die groot Adam in jou opgestaan het, dan kan dit nie anders nie, saad bring voort volgens sy soort, en klein Adam sal klein Adams voortbring. Ek wil hier moet mooi luister, waarom is daar 2000 jaar geloop met so'n bom soos hierdie? En die wereld is slechter af as wat hy was. Omdat die voortplanting tot nou toe, in die geeswêreld grootliks klein Adams was wat klein Adams gebaar het maar as ek en jy groot Adam ontdek het as ons as ons in groot Adam sou kon staan dan kan ons groot Adams verwek en dis waarvan hy praat dit is wat Jesaja hy sê hy sê God is besig hy sê jubel klein Adam wat nie gebaar het nie breek uit in die gehebel, en jy, jy wat geen weeg gehad het nie, want die kinders van die eenzame van klein Adam, wat nou Adam geword het, is meer as die kinders van die klein Adam, wat succesvol voortgeplant het. Want klein Adam het succesvol voortgeplant, aan klein Adams, maar ons wil nie aan klein Adams voortplant nie. Hy sê, maak die plek van jou tent uit, en laat hulle die doeken van jou tent wonings oopspan, verinder het nie, maak jou leine lang, en slaan jou penne stuif in, want jy sal rechts en links uitbreek, en jou nageslag sal nasies in besit neem, en verwoeste stede bevolk, luister mense hy sê nie, jy moet het gaan doen nie, hy sê, dit is wat sal gebeur jy sê nie, iets wat ons moet gaan doen nie, dit beteken, dit sê nie, as ons is, as ons die Adam is wat ons moet bewees, dan sal dit die resultaat daarvan wees hy wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaam staan nie En vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hy om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet, en die smaak van jou wederskap nie meer dink nie. Hy sê, aan jou sondese oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Hy sê, ek dink nou Adam, hoofletter Adam. En wie wat? Jy sal ook, voor hoofletter Adam dink. Daarom sal daar nie meer skande. Daarom sal daar nie meer een sweempie van minderwaardigheid by jou wees. Een sweempie van hierdie ding wat hier achter in jou kop werk, en sê, wat sal die mense sê nie? wat gaan hulle van my dink? Hoor jylle? Goed, gaan aan, hy sê, want jou maker is jou man, jyre van die leerskare is sy naam, waar die heilige van Israel is jou verlosser, hy sal die God van die hele aarde genoem word. Want soos een verlate vrou en bedroefte van gees, sê jylle van Hanna weer, het die jyre jou geroep, en soos een vrou uit jou jeugtheid, as sy versmaat is, sê jou God, so dit was ons positie, dit was die klein Adamse positie. Hy sê, vir een klein oomlik het ek jou verlaat, dit was moment wat Jezus ons moes word en ons Jezus geword die moment wat hy ons ingesluid het, ingesluid het in die kruis en Jezus sonde gemaakt is met ons en ons saam met om gesterf het, hy sê vir een klein oomlik het ek jou verlaat hy sê, maar met groot ontferming sal ek jou vergader hoor jy die opstanding, hy sê in uitstorting van toren het vir een oomlik my angstig vir jou verberg, ondou jy toe Jezus moet uitroep, my God, my God waar met die my verlaat, wie wat Jezus het as mens daar gang, en die plek van die mens daar gang, so wie, wat het ek en jy gedoen? Daar het ek en jy uitgeroep, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Right, en nou sê, vir een oomlik, het ek jou verlaat, my groot omverming, en die uitstorting van toren, ek vir een oomlik my aanslag van jou verberg, maar met eeuwige goeder tierenheid, eeuwige goeder tierenheid, nou die woord goeder tierenheid, en daarvoor is opgek, dit betekent, the excellence of his character, die uitneemendheid van sy karakter, hy sê, die eeuwige uitnemendheid van my karakter, hy sê, daarmee sal ek jou vergader, eeuwag. Eeuwag. Hy sê, aan jou sondes oortredinge, denk ek nie meer nie. Hy sê, ontferm ek oor jou, sê die heren. Hy sê, soos die da van Noag is het vir my, soos ek gesweer het, dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sal gaan nie, so het ek gesweer, dat ek nie op jou toernig sal wees en jou nie sal dreig nie. Want berge mag weik en die eeuwels wankel, maar my goede teenheid sal van jou nie weik en jou my vrede verbond van jou nie, wankel nie, sê die jy, jou ontfermer. hy sê, as jy die verbond met dag en nacht kan verbreek, dan sê so jy dit recht krij om my weer te laat dink aan jou sondes oortredinge, as jy die verbond met die dag en die nacht kan verbreek, hy sê, dan sê so jy dit kon recht krij, dat ek weer jou as minderwaardig sien, of dat daar skuld is, of dat daar skande by jou is, want met een offer vir altyd het my sien jou geheilig, jou gereinig, jou sonder vlek of rimpel gestel, en ek het onderneem, ek sal nie weer aan enige iets buiten dit dink nie. Nou, hoekom dink ek en jy dan in iets anders? Sien wat betekent to be joined? Jylle jy weet, ek moet vrucht of wat ek sê, maar ek, laat ek het dief sê, ek hoop as op die licht Van nou af, as iemand my kom vraag, om hom of haar te trouw, dan het ek een voorwaarde, behal wat ander voorwaardes, maar hierdie een sit ek by. En dit is, as jou ceremoniemeester een vuilmond het, dan is ek hier daar nie. Jy weet wat my so kostelik is, is dat ons in een in juwelik sit en is heilige, die hoogtepunt van heiligheid wat God vir ons gegeet op aarde. Dan stap ons daar uit en dan onthal en dan, dan praat ons die vieslikste goed denkbaar ek kan dit nie meer hanteer, nie, is vir my te veel. Excuse. En dan, jy weet, as jy jou die vuilste grap vertel, dan sê jy na die tyd, sal oom Jan is op die van sy tafelbed gaan. So, jong mense, neem kennis. Right. Die heren sê, ek gaan nie weer hierdie dinge boe, dink nie. Hy sê, dis nie my denkwijse nie, mag kijk nie nou wat ek gaan aan. Hy sê, jy elendige, die storm gejaagd, hy praat van klein Adam, kyk, ek lee jou stenen in sierklei. Dit klink nou vir my soos groot, Adam. Hy sê, en, ek grondvis jou in sa en jou borstwerings maak ek rubyne, en jou poorte van karbonkels, en jou jylle ringmier met edels gesteent is. Wil jy nie asblief, net met jou vinger, al wil jy nie iemand moet het sien nie, maar doe net net ergens met jou vinger, druk net op jouself, en sê, dis van my wat hy praat. Kan jy dit asblief, een keer vir jou self toe eind en sê dis van my wat hy praat hy sê ek het jou ek het jou gegrondvest en safire ek het jou borstweringsromeine gemaakt, jou karbonkels, jou ringmeer edelgesteende, dis jy van wie hy praat jy sê wat ons doen, ons, ons luister na hierdie goed en ons sê dit dadelijk op iemand anders rekening dis op jou rekening so lief het God die wereld gehad dis wat God van jou dink En nou gaan hy aan en hy sê hierdie kostbare ding, hy sê, en al jou kinders sal die Heere geleer wees, word jy dis nie nageslag. Die Heere geleer wees, hoe gaan die Heere ons leer? Gaan die Heere ons leer om klein Adam groot te maak? De godsdienst het ons dit geleer. Stem jylle saam, godsdienst het ons vir 2000 jaar lang geleer om klein Adam groot te maak. Maar as God ons leer, dan kan sy leer, hy klein Adam, hy begin nie eers by klein Adam nie, hy stap in een groot Adam so, nou wil ek jou sê, kan jy nou hoor die besware, nou kom Mooses en sê, jyre, ek kan nie praat nie, jyre, ek, ek is te oud, jyre, ek is te so, ek is te sis, jyre sê, wat ek met jou gemaakt. Come on. Hoor die vergideon? Here, sê, gaan in die kracht van jou verlos Israel. Hy sê, jyre is met jou dapper held, hy sê, jyre, as jyre dan vir ons is, waarom het jyre ons verlaat? Die jyre waarvan ons gehoor het tot ons vader sê, Hy het ons uit Egypte gelei, hulle uit Egypte gelei met een sterke hand. Waar is hy, hy nou? Nou het hy ons oorgegeen, hy het ons verwerp en ons oorgeen in die hand van die meneaniete. Weil die hier het by hom staan en sê, ek is jou dapper held. Kan jy sien hoe gebruik ons, dat ons die gedeon mentaliteit nog steeds het? Voor Jeremia sê hy, hy sê Jeremia, hy sê ek het jou voordat jou in die moederskoot gevorm is ek het jou ongevormde klomp gesien, hy sê, ek is met al jou wee van ver bekend, Jeremia, ek het een plan met jou, ek het een droom vir jou, ek het jou profeet vir die nasies gemaakt, hy sê, ek wil hee jou nageslag moet uitbreek, hy sê, span jou tent te weit, Jeremia, ja. wat sê Jeremia, ja? ach Jeremia, ek is te jonk, verstaan jylle wat beteken het om met God saamsteem, verstaan jylle nou wat beteken geloof, nou, dan vraag ek my self, my ek dan enigszins geloof, daai klein geloof wat ons nodig het, om ons met God te verbind, het ek te selfs daai geloof, wat ek met God verbind is, dan kan ek moos nie meer, dan kan ek moos nie langer ek om verskoning sê, vir wie is nie, dan hoef ek moos nie langer meer verskoning te vraag, vir die werk wat Jesus aan die kruis met my gedoen het nie. Come on. besef jylle, as ons ons self so verkleinerend sleg sê, dat was eindelijk die integriteit aantas van die een wat sy leven vir ons gegeet. Maar kyk nou, hier kom het. Hier kom die panslijn. Hoor het sê, dier gerechtigheid sal jy bevestig word. Nou kom ons stopjes daar. Hy sê, dier gerechtigheid sal jy bevestig word. Nou sien ons, gerechtigheid was wat Jezus vir ons kon verdien het hy het geen sonde gekend het, nie het God sonde gemaakt, so dat ons kon word die gerechtigheid van God te noem. Hy die nieuwe Adam kom herstel, die hoofdletter Adam, en hy sê, gerechtigheid so bevestig. So jy sien, solang as wat God sien, solang as wat die kerk gerechtigheid misken het, nie die waarheid van gerechtigheid kon raak sien nie, kon daar geen bevestiging wees van die nieuwe Adam nie. So die beste wat die godsdienst kon produceer al die jare, was die opblaas van die kleine Adam. Hy sien, maar wat een kom en Lulu het het vanmorgen in gestalte kom uitdruk vanmorgen. Toe gerechtigheid kom, toe die gerechtigheid van God, haar, die inhoud daarvan, haar en haar wees grijp, is sy een nieuwe skepping. Loek om een lang pad, maar een nieuwe skepping, soos wat ek nog min gesien het, een nieuwe skepping. Sien jy die geheimie van? Hy sê, die gerechtigheid sê bevestig word. Sê sien, daarom het Paulus die ding vir te moeities gesê, hy het gesê, die hele skrif is nittig tot lering, weerlegging, terechtwijsing en onderwijsing in die gerechtigheid. Sien, elkeen van hulle verbind met die duim, gerechtigheidsdie duim, hy sê, dier gerechtigheid sê bevestig word. Hy sê, so wat Godse woord is, is om ons voor te stel aan die Heere, ons gerechtigheid. En nou het hy ons aan die Heere voorgestel, en nou sê die Heere, ek wil jou aan jouself voorstel, jy is, uit die gelderotse kap, jy is na my beeld en gelijk en so moet nie jouself langer as so minna waardig ag nie Recht. Nou sê die gerechtigheid die jy bevestig word, wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie, en ver van verskrikking, want het sal nie na jou kom nie, wacht een bykie. Sien jylle wat ek hier sien? Hy sê, wees ver van verdrukking. Ek wil vir jou vraag, die verdrukker in jou lewe. wees die verdrukker in jou lewe. Hoor wie is die verdrukker? Ons het dadelijk gesê, maar dis die duivel. Ja maar die duivel wil ook verdruk, is waar. Maar wie wat? Hy is een Mickey Mouse. Die grootste verdrukker in my leven is ek self. My eie, kleine Adam, gesintheid, wat anhou om myself klein Adam te hou. En klein Adam is nooit groot genoeg nie, en klein Adam moet altijd groter opgeblaas word. Hy moet meer geloof hoeven, hy moet vertaai. En ek is een van myself verdruk, want ek onderdruk, ek verdruk die Adam met my gesintheid. Hoor jy? En nou kom hy hier, hy sê, daai verdrukking is nie uit my nie. God sê, dier jou selfslechte, sê het jy nie by my gekry, nie, maar onthou wat God sê ons geleer. God te sê gesê, nederigheid beteken, hoe slechter ek myself sê, hoe nederiger is ek. Dit is die hoogste vorm van trots. Want om myself slecht te sê, nadat God my geheilig en gereinig en zonne vlek of rimpel vir God gestel het, is ons a, a absolute uitdaging, is a staan van die offer wat Jezus vir my gebring het. So wat doen ek nou? Ek sê, heren, ek is wat ek is, as vol van nie. Ek erken. Dit moest nou nie weer, ek ding wat ek myself opblaas en sê, maar ek kyk net hoe grand is ek nie. Nee. Nee, dit is een erkenning. Dit is wat David sê, David sê, hy het my ongevormde klomp gesien. Ek is kunstig geweef in die diepte van die aarde. Hy was daar, hy het in my uitgang gekend, hy het al hierdie goed verstaan. Hy sê, hoe kostbaar is die volle som van die gedagtes nie? So hy sê, heren, ek kyk dit, en as ek dan sien, hy sê, hy sê, as ek na myself kyk, en sê ek, hy sê, ek sien hoe wonderbaar is ek, sê David. Hy kyk na myself in spiel, hy sê, wonderbaar is die werke. Nou is David bezig om myself aan te stel? Nee. Hy besef hoe dat God omgemaak het, en hy gee aan God die eer vir wie hy is, maar hy besef wie hy is. Wie iets vraag? To David by die terrein kom, en Goliath sê, gee my een man, en daar wat gesê, ek het sien hoe het lyk hier, het ek genoeg gepomp, het ek fiks genoeg, het ek genoeg geoefen, Adam het opgestaan, Adam het spontaan gesê, hy het nie een toespraak voorbereid nie, Adam het opgestaan en gewees, Adam het gesê, wie is hierdie onbesnedene Filistijn, waar die slagord is van Aswelaar dag, en wat was die resultaat, waar jy, goed, So, wat sien ons hier? Ons sien, ek, ek is my grootste verdrukker. En hy sê, in gerechtigheid, as ek gerechtigheid gesnap het, gaan ek myself nie meer verdruk nie. Ek gaan myself nie meer slecht sê nie. Ek gaan nie myself min nie. Julle verstaan nou die lijn nie. Hier is een lijn, een fijn lijn so. Luister, dit is nie een trots in een hoogwaardigheid en sê, ek is grand nie. Dit is om my knie te buig voor die volkome werk wat Jesus gedoen het in my plek aan die kruis. Dit is nederigheid. Maar as ek my knie daarvoor buig, buig ek my knie voor een nieuwe skeping, wie ek is, wat God sê, die ouding het voorbijgaan het als niet geword. Dan buig ek my knie voor dit wat God gedoen het, dat hy een nieuwe adem tot stand gebring het. En ek, ek gee erkenning daaran, en ek sê, jyre, maar as jy dan sê, dan is dit wat ek is. Maar jy sien, ek kan dit met my mond sê, en jy kan dit intellectueel verstaan vanmorgen, maar as jy nie terug aan huis toe, daar in jou binnenkamer gaan sêt, en sê, jyre, openbaar aan my, Adam, dan gaan dit woorde blij, dit gaan nooit gebeur nie. Ek wil veel nog geskryf geë, Hebreus 13 vers, is 5 en 6, Hebreus 13, en kan ons opbouw, ok, wees tevrede ah, jylle gedrag met vry van geldgierigheid hy sê, wees tevrede met wat jylle het want hy het gesê, ek sê jy nooit begeven en jy nooit verlaat nie interessant dat hy dit aan geldgierigheid koppel hoekom? jy sien een van die eindskappe van kleine Adam As ons het na mekaar gekyk en ek het na myself gekyk en ek het vooral ons kapitaliste in die westerse wereld ons het ons self financieel met ons bierman vergelijk en ons gesê, ek kom kort Klein Adam is die groot genoeg nie. En as ek het gemaakt het financieel, en hoe meer ek maak, staan na alhoe groter arrogantie in my op, om te sê, ek het het gemaakt, jy moet het toch maak. Hoor jy? Nou, hoor nou, wat krijs die skryver van die breers, hy sê, geldgierigheid is die krisis jy so. Geldgierigheid is het beeld van Klein Adam. Hoor jylle? Klein Adam, hy sê, wie jylle gedrag vry wees van geldgierigheid, hy sê, wees tevrede met wat jylle het. Kan ek het, bykie draai en sê, wees tevrede met wie jy is? Want wie jy is, sluit alles in. Want om nou nou wat het Romeine 5 gesê, ons moest nog daar uitgekom het, nou gaan die tyd ons vang, maar Romeine 5 vers 1 het, het gesê, omdat ons dier die geloof gerechtvaardig het, het ons vrede, nee. En Christus Jesus, dier wie ons ook toegang gekryd door to die genade waarin ons nou staan. In ander woord, al Godse beloftes, al Godse beloftes is nou skielik waar geworden. Maar daar is een belofte wat koepelend oor al Godse beloftes staan. Al Godse beloftes sluit in sy geneesing, sy beskerming, sy voorsiening, alles wat ons nodig het om te oorleef op hierdie planeet om kop te wees in die sterk nie dis in Godse belofte is maar wat wil julle my sê is die belofte wat groter is as dit wat boord dit staan die belofte dat ons in sy teenwoordigheid een onbelemmerde toegang het en in sy teenwoordigheid kan staan so dat sy geloof die belofte zwaar kan maak Jy sien ek en jy het met ons geloof, die geloof te proberen waarmaak, en het, hoeveel het daarvan waargemaak? Ons het succes gekend. Maar nou sê hy, ek wil jou totale succes sê. Ek het nie goedkoop gedoen nie. Ek wil alles vir jou gee, en daarvoor het jy my geloof nodig, so gebruik dit net en kom na my toe. Alright. Nou sê hy, wees tevreden met wat jy het, so, wees tevreden wie jy is. Hy sê, want daar staan geskrywe, ek sê nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Kijk naar die volgende een. Daarom kan ek met alle vrijmoedigheid sê, die Heere is vir my een helper, ek sal nie vrees nie, wat sal een mens my doen? Nou kyk nou na die lijn van vanmorgense denken, wie is die mens? Wat sal een mens? Wie is die mens? Ek. Hoor mooi. Sal ek nou langer die een wees wat myself verkleinier? Luister mense, in my eie lewe sien ek dit. Soos wat ek dier die gemeente beweeg, sien ek dit ook. Ek weet, ons het allemaal hierdie strijd, en ek besef een ding, hierdie ding is groter as een mens. Ondor jy David het gesê, lei my op een rots wat vir my toehoog is. Wat hy uitgeroep het en sê, jyre, stel my aan die Adam, aan die hoofletter Adam voor, want ek ken nie die kleinkie. En ek en jy, soos ons hier sit vandag, ken waarschijnlijk nie die kleinkie. Ons het als greepies van die grootte gesien. So besef jylle, ek kan vir die volgende drie ure of vir die volgende drie maanden aanhoud preek. En aanhoud het sê. Maar het gaan nie gebeur in jou leven. As jy nie persoonlik hiermee gaan ernst maak, en sê jylle, leie my op een rots, het is my toehoog is nie. Die rots is my toehoog. As ek my week kry, vergelijk ek my weer. As ek hier uitry, my jylle leven is gevorm om my te vergelijk met ander. En per It's favorable, en par keer doen ek goed Aan die keer doen ek nie so goed nie Maar daar is altyd die ding, dis altyd a, is, a, is soos een gewig wat hier Achter aan my hang Maak ek het, gaan ek het maak, het ek het gemaakt Nou dat ek het gemaakt, het gaan ek voorblij Verstaan jy, kleine Adams Net nooit versadig Maar groot Adam Rus er Groot Adam is En hier moet Iets gebeur Dis asof God die die delete knoppie op klein Adam in my kop moet druk en my programmeer met groofletter Adam. En ek wil dit sê, ek wil amper sê, ons kan nie aangaan. Ons kan nie in die gemeente aangaan. As ons hier ding nie snap nie. Want gaan ons klein Adam preek nog vir die volgende 50 jaar. Maar as ons groot Adam gesnap het, dan sê ek julle vanmorgen, ek weet nie, waarin gaan ons nie ek weet nie tot wat er hoogt is, die heren ons gaan vat nie, ons was nog nie daar nie. To Joosja die volk moet in die beloofde land in, hier klinkt vir my nou beloofde land, to Joosja die volk moet inlein of beloofde land, en sê die heren, hy sê, kry afstand tussen jylle en die ark, hy sê, want hierdie pad jylle geloop jylle gister en jylle nie geloop nie. Hierdie is een pad, dat ons gister en jylle nie geloop het nie. En ek is oortuigd al van mense, dat Godse gees is klaar met klein Adam. Vraag is, gaan ek en jy klaar kreeg klein Adam? En ek wil vir jou vraag, om jou te gaan gee in die ding, in die eerste plek, om, dat die Heere jou op die roze sluit, maar dat ons mekaar dan gaan aanmoedig, soos wat ons met mekaar gesprek het, dat ons, nou nie Paulus sê, slechte gesprek het bederf goeie sê, dat ons, ons gesprek op hierdie vlak sê, wanneer ons met mekaar in gesprek is, En dat ons al bezig wees met hierdie adem, want hierdie een, hierdie een, moet ons snap. As ons hierdie een gesnap het, mense. Yes, ja, ek het geweer, daar kom iets. Kan ons gauw hierdie ook lees? Kan ek het maar gauw lees? Jy kan ons lees, dit lees. In, in Jesaja 9 vers 5 en 6, wat die het ons voorstel wat hy sê, want een kind is voor ons gebore, een seen is aan ons gegeen. En die heerskappy is op sy schouwer en hy wordt genoem wonderbaar, raads sterke God, eeuwige Vader, vrede fors, tot vermeerdering van die heerskapie en tot vrede sonder einde op die troon van David en oor sy koninkrijk, om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en gerechtigheid, van nou af tot in eeuwigheid. En dan hoor hier die laatste sin, dit het my nou so geblees, want hoe gaan dit gebeur het staan, die eiwer van die here van die leerskare sal dit doen, so ons vader is eiwerig en kan nie wacht. <laughs> Amen. Sien julle die geheim hiervan, geheim hiervan, is dat die Heere dit eindelijk klaargedoen het. Hy wacht net, hy staan by die deur en hy klop, hy sê ek van net dit vir jou opmaak. Amen. Ek het nie besef toe jy praat, Dit skuur my op 'n mens nie altyd besef die waarde van dit wat in die kruis gebeur het nie. Ja. Dit is soveel meer, dit is soveel meer, ver bo wat ons kan bid of dink. sien julle nou wat gebeur? Die ver bo wat ons kan bid of dink van Efesiërs 3:20 gaan dus nou nie meer vir ons oor die beloftes wat waar word naslewe. Die ver bo wat ons kan bid of dink gaan oor <laughs> dit wat God oorspronkelijk bedoel het en beplan het, verlewe. En dit wat oor ons laast keer gesê het, as ek by daai plek gekom het, dan verval voorziening, beskerming en geneesing in my leven. Bedoelende, dan is dit nie meer my verantwoordigheid nie. Die heren sê, dit sal vir jou bygevoeg word. Dit sal vir my nie meer a issue wees nie. Ek sal het nie meer bedink nie, dit sal nie meer vir my spanning wees nie. Dit is eenvoudig. Want ek is sy kind. Prijs die heren. Dankie vir jylle, ek, ek wil jylle sien vir morgen. Asseblief, gaan maal hierdie ding in jou droom. Gaan laat Godse geest toe, om hierdie ding in jou leven oop te maak. Anders sê ek stap jy vir uit, en jy sê dit was mooi, gaan vir jou niks doen nie. Maar hier moet een verandering kom, een verandering, een bom, wat vir jou een nieuwe skepping, die nieuwe skepping realiteit in jou leven gaan losmaak, eens en vir altyd prijs die heren. Vader, ons eer die vanmorgen vir die wonder van die pad wat u met ons loop en die omgee en heren as ons as ons die hart begin hoor die ergens wat die het dat ons sal kom tot die volwassen man dat ons sal kom tot die adam wat u herskep het heren daarom is ons gebed as gemeente leid my lei ons op een rots wat tot nou toe vir ons toehoog was maar wat ons weet wat binnen ons bereik is op grond van wat op Golgotha gebeur het ons eer die vader in Jesus naam Amen, Amen.